Goeiemorgen vriende, dit is aan die reen daar buitenkant en ons inrijdienst kon nie plaasvind nie, so ons is vanochtend weer terug voor die skerms. Aan jou, bye bye welkom, dis lekker dat jy ook ingeskakel is op hierdie manier by Oud-Nikoland en ons aanlein Eredienste. Ons gaan vanochtend begin dier saam te beleid dit wat ons oor alle grense jyn as christene met mekaar saambind, ons geloosbeleidings. So kom ons raak stil, ons bevestig en beaam dit in ons harte, en in ons gedagtes. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige boore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees,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 ons verlosser, ons herskepper. En dis voor u wat ons van ochend kom buig. Ons is so aangewees op u heren. U is die begin en die einde, die alfa en die omega. U is ons alles. En dis van u heren van wie ons afhankelijk is. En ons kom in het van ochend om in uiteenwoordigheid te vertoef, as gemeente van Oud-Nikoland, te luister na wat ons Hemelse Vader op sy hart vir ons het. Heere, open ons harte en ons oore, en geef ons gehoorzaamheid om te gaan doen wat u van ons vraa. In Jesus naam, bid ons dit. Amen. Vrienden, ons het die afloppe tyd so'n bykie gesels oor gaves, en ons het verlede week um, met ons gesinsdienst gepraat van God het een toolbox aan hierdie wereld geskenk, sy kerk, en binnen hierdie toolbox is daar klomp tools, een uh, tang en een hammer en is um, skroevendraaier, en allerhande ander tools, wat die heren wil gebruik, om hierdie ou stikken en gebroken wereld recht te maak, om een verskil te maak. En ek en jy is die tools, ons wat deel is van die kerk. Nou wil ek gauw die maaikies sy aandag net vir so rikkie hee, uh, dan die annemie het nou nie vir vir ons ietsie reg nie, want ons so uh, inreid diens gehad het, maar kom ons sê nou maar, jylle is so 5 maaikies wat in een groepie By, by een speelplek is en jylle begin moet lego blokkies vir jylle een mier rondom jylle bou en dan is die mier al lekker hoog en dan kom daar een maaikie na jylle toe wat al stout is en hy stamp die mier om en hy jylle mier val om en dan is jylle baie ongelukkig En dan die vinnigste manier om die meer weer opgebouw te kry, is wanne elkien van die maaikies, die stikkie meer wat voor hom omgeval het, herstel en recht om weer opbouw. Nou precies dit het gebeur in Nehemia'se tyd, Jerusalem het een groot meer recht rondom die stad gehad. en um, die huise was so in van die cirkel gebouw, binnenkant was daar, het klomp binnenhove, en, en allerhande sikke plekke, die tempel was daar, En toe is die stad ingeneem en geplinder en die het bly lee en Nehemia het gehuil oor die stad so lyk. En hy het toe be, beoog om die stadse mire te herstel en die plan wat die, Nehemia gehad het was om vir elkeen van die inwoners van hy stad die stikkie mire reg voor sy huis om die stikkie mire op te bou. Want nou hy het die kontrakteers gehad nie Hy het nie, hy het nie een maatskapie gehad wat die mier vir hom sal opbou nie. En binnen paar weke, het hulle die reesachtige mier van Jerusalem herbou. Nou, een gemeente, soos Oud-Nikoland, is ook maar soos 'n mier, wat opgebou moet word. En die Heer het aan elkeen van ons gaves gegee. Die Heer het aan elkeen van ons een tool gemaakt, om te help bou aan hierdie meer. Ek het in die stadium hierdie jaar by iemand gesit wat baie baie siek was, wat baie zwaar gehad het, en ek wonder toe hoekom die heren nie aan my die gave gegeet van geneesing nie, want dan kon ek net die gave beoefen het, en hierdie persoon wat vreslik pijn en ongemak gehad het, uh, verlos het daarvan, maar dit het nie gebeur nie. Misschien is een van die redes, dat ek dan so trots sou wees op my dat God nie al die eer sou kry nie. En nou skryf Paulus in die 1 Korintheers 14 vers 12, As jylle jylle dan toelee op die gaves van die gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, so dat jylle daarin kan uitmunt. Die gaves van die gees, word inderdaad vir ons persoonlik gegee. Maar as ons dink dat ons hierdie tools ontvang het ter wille van onsself en om die fokus en die klem op ons te laat val, dan verstaan ons die gawes verkeerd. Die ontdekking van jou gawes moet juis help dat jy in God se koninkryk op die rechte plek diensbaar sal raak. God gee nie gawes so dat ek myself op die skouwer kan klop en sal sê, mooi so Jan, jy het nou goed gedoen nie. Of dat ek voordeel sal trek uit die, die gaves nie, of dat ek eer sal kry by mense nie. God gee my sekere gaves, so dat ek dit kan gebruik tot opbou van sy gemeente. Sê, dit gaan alles oor God en oor sy gemeente, dit gaan nie oor my nie. En die woord opbou gaan letterlik daar oor om een structuurse meer of een huis baksteen vir baksteen van die grond af op te bouw. En wanneer ons oor gaves praat en oor die aanwending daarvan, dan gaan het nie oor my nie. Het gaan oor die gemeente van God. My gaves is noodzakelik in hierdie opbouwproces. As ek my gaves nie ontdek, en anwend nie, dan gaan een deel van die gebouw of meer onvoltooid bly. Een deel van die gebouw sal nie kan funksioneer soos God het beplan het nie. Want my gave gaan afwezig wees. Voor sommige lidmaat in die kerk is dit nogal een moeilike saak om te dink dat die belange van die gemeente eerste moet kom. Boem my eie belange Maar dis Paulus redonatie hier, hy sê dit help nie, ek het hierdie wonderlike gave van spreek en tale, as niemand dit kan uitle nie. Want die gave is gaan nie oor myself nie. Iemand moet dit kan uitle, so die gemeente opgebouw kan word. So die gemeente voordeel kan trek. So die gemeente gebouw kan word. En nou vraag mense dikwels die vraag, maar wat er gaves is dan nou belangrik? Krui mense belangriker gaves as ander? Da's betek hier mense wat sekere gaves najaag. Paulus' eerste reaksie was om te sê, alles, ook die gaves wat ek en jy ontvang, moet deerdrenk wees van die liefde. Want liefde gaan nie oor my nie. Liefde gaan oor ander. Liefde gaan oor God en oor my naaste. En hoofstuk 13 van 1 Korintheers geef ons so'n mooi uiteenzetting van die liefde. Ook ons gaves mag nooit beoefend word sonder die liefde nie. Daarom word gaves aangewend tot voordeel van ander en tot voordeel van die gemeente. Maar het gaan nie oor my nie. Het gaan oor God. Het gaan die heel eerste oor Godse liefde wat ons moet uitleef, elke dag. So is elke gave nodig vir die opbouw van die gemeente. Gaves is nie altyd die skouspelachtige dinge nie. Daar somtyds gelovig is, wat stil en getrouw achter die skerms werk. Daar somtyds gelovig is, wat die gave van diensbaarheid het. Daar somtijds mense soos die dienstwerkers, soos mense wat opruim na funksies, soos mense wat kategese gee, terwyl ons in die kerk sit, wat hulle gave beoefen, en mense weet amper nie eerst daarvan nie. Elke gave, die ooglopend en die onooglopendes is, nodig. Anders kan die gemeente nie functioneer, soos dit hoort nie. Waarom so mense nie hulle gaves aanwend nie? Baie redes maak noem twee. Eerste een is onkunde. Ons is nie altyd bewus van daie spesifieke, speciale, geeslike geskenke wat God aan my gegeet nie. Dalk is ek nou vir jare lang betrokke in die kerk, maar ek weet nie vir hier aan my rechtig hy wil gebruik nie want ek moet my voortsleep om by die bijeenkomste uit te kom, by die aksies uit te kom, die uitreike. Dit energeer my nie. Dit is my las. Misschien is dit omdat jy nie weet wat jou gaves is nie. Daar sit een stuk onkunde, juist maar betrokke, omdat iemand jou gevraad om deel te wees daarvan. Maar dit is dat nie jou gave nie. Die grootste strijkelblok is in die tweede plek, Ons self in ons eie belange. Nou weet ek, dit geld nie van oud- en nikolant nie. Maar het geld toch, van paie lidmate, in gemeentes recht oor ons land. Dit het makkelijk geword, om verskonings te maak, as het kom by diensbaarheid in die gemeente. Want ons eie belange staan voorop. Dit is vir ons sterker, as die belange van die Heere God, en sy gemeente. Het is tragisch as een mens daar dink dat mense nie wil hoor dat ek iets moet opoffer en moet tyd gee en energie gee om my gaves uit te leef nie. Niemand wil hoor dat God eerste kom en dan ek self nie. So is by keer geneig om, om van ons afskeep te hee en ons afskeep energie vir die Heere te gee. Ons wil eers ons eigen gesin sy belange vooropstel. Niemand wil hoor dat die band tussen gelovig is sterker is as die band tussen familie nie. En toch is dit wat die Bijbel vir ons leer. Eers God en sy belange. Eers sy eer en sy plan en dan myne. En daar sê ek en jy dit nie snap nie dan sal daar in gemeentes niks gebeur nie. Dan sal ons by verstek, by default, ons eie belange eerst te stel. Ons praat makkelijk van, jylle moet so maak, en hylle moet dit doen. Intussen is daar jylle en hulle, niemand anders nie as ek en jy, Want God het ons elke in een toel gemaakt, een of een spuiker of een troffel of een baksteen of een cement of sand, om hier die gemeente op te bou. En elke van onze gaves moet gebruik word, aangewend word in liefde, om hier die gemeente, waarvan ek deel is, tot voordeel te wees. Sien jy die meer raak, wat in ons gemeente opgebouw moet word? Dalk leed die meer om, by die bazaar. Ons het een van die daas sommer bazaar, ja, dalk bykie in een ander formaat, maar ons kort conveners, vir ons bazaartafels. Dalk het jy die gaves gekry, om daai stikkie meer op te bouw. Dalk leed die meer om, by die getuinisbediening. Dalk worra mense benodig, by die skole of by die plaase, dalk het die Heere vir jou die gaves gegee, om die stukkie meer voor jou te kan opbouw. Dalk leed die meer om by die barmhartigheid, of by die gemeentebediening, en het God vir jou die gaves gegee, om juist die stikkie meer op te bouw. Genied het om jou gaves, wat God aan jou gegee het, te gebruik, om sy gemeente te bou. Ek weet, het sal jou energie gee. En dan wil ek somme daarmee saam ook vir jou nooi, na die naweek wat kom, sy netwerkers cursus, wat een ontdek jou gave cursus is, waar jy gaan ontdek, wat sy tool is ek? Saam met jou persoonlijkheid, saam met jou belangstelling, saam met jou passies, wat maak dat jy op een sekere gebied of 2-3, betrokke kan raak en kan voel ma, dit energieer my, hier wil ek wees, want hier maak ek een verskil. Praat asblief, moet my rin na by die kerkkantoor, daar is so bykie huiswerk, wat voor die naweek gedoen moet word, maar ek sien dan uit, om saam met jou te kei hier die naweek, so ons ons gaves kan ontdek, en dit diensbaar kan anwend, om sy gemeente op te bouw kom ons bid saam. Jemals vader op hierdie biddag vir die beskermingsdienste wil ons van ochend speciaal kom bid vir manne en vrouwe en uniforms wat ons beskerm, wat ons veiligheid voorzorg, wat diensbaar is. En ek weet jyre, dis, dis, dis, is ek a ander tye waar ons leef, dat hierdie ouwens bykeer Uh, geëtiketeer word, dat ons baie keer veralgemeen, omdat ons hierdie percepsies het, van die manne in uniform, die vrouwe in uniforms, maar hier hulle werk onder moeilik omstandig hier, en daarom bid ons, dat jy vir hulle ook, mense van integriteit sal maak, met karakter, met eerlikheid, met trots, om ook diensbaar te wees, om die burgers van hierdie land, hierdie te kan deem, bid vir mense wat siek is in ons gemeente, ons bid vir hulle wat COVID-19 het, ons bid vir mense wat ander krisisse beleef en wat zwaar krij, ons bid vir mense wat eenzaam is en alleen is, ons bid Heere dat die genade vir hulle genoeg sal wees. Amen. Gemeente, mag julle ook vreeg te vind hierdie week, om jylle gaves te gaan uitleef tot opbou van sy gemeente hier in Oud-Nikwa-Land. Amen.